Завършваме това издание с Хор спасение при храма Света Параскева, който по-късно днес в 18 часа кани всички християни да се присъединят към едно особено събитие. Народът пее Опелото Христово. Какво означава това и как обикновените хора могат да се включат в едно богослужение? Добър ден казвам на Нели Трошева, диригентка на Добър Хор ден. спасение. Здравейте! Даже да не пеят добре и професионално ли могат да се включат? Разбира се, опалото Христово е отворено за всички, които желаят да пристъпят в този момент в храма и просто да запеят. Ние не търсим професионални певци, не търсим певци с опит. Ние си имаме хора спасение вече седма година поред, кани всички християни да се присъединят. И нещо повече, ние в 17 часа правим репетиция, в която раздаваме текста на пелото Христово, показваме мелодиите и вече според това, кой колко е подготвен като певец или се присъединява да пее мелодията, или а, минават а, по гласовете да пеят втори, трети глас, ако са подготвени хората. Но наистина, опелото Христово и за всички. И нещо повече тази година е много специална, защото ние честваме 155 години от първото изпълнение на опелото Христово и изобщо в България на български язик по музика на възрожденеца тогава 28 годишния Янко Мостако в град свиштов Не знам дали знаете малко се говори за това, но българското хорово пеене, първият български хор е създаден като църковно-певческо дружество в храма Преображение Господне в Свиштов. Така че това е един своеобразен празник и на българското хорово изкуство въобще. А, много е интересно това, което казвате и мисля, че и малко се знае. А, оспоменахте, че всъщност а, не се иска особено познание. Вие давате и текстовете. Какъв е, се, какъв, да? е езикът, какъв е езикът? Какъв езикът на опелото Христово? Опелото Христово е на български язик. То е преведено доста отдавна и ние всъщност пеем на чист български язик. То това, е, това е интересното, защото Янко Мостаков тогава получава от своя учител Кръсчо Пишур, Това е 1870 година, представете си, в Свищов Кръстио Пишурката, това е същия поет, когато Ботев иронизира mm -hmm. по-рано, но той всъщност превежда опелото Христово от църковнославянски славянски на български язик. Така че опелото Христово по традиция си се пее още времето на Янко Мостаков 1870 година. То се пее на български язик. Съгласна ли е църквата с а, а, този ход? защото от а, определена гледна точка може да изглежда като упростяване. Вместо осложнения църковно-славянски да се премина на един общодостъпен език, езика на хората, може би е а, някакъв вид престъпване на норма. Интересно ми е, имало ли е напрежение по този Никога въпрос? не е имало напрежение по отношение на опалото Христово. Аз не мога да говоря от името на, на Висшия църковен клир, но ще ви кажа, като обикновен християнин, мирен в храма, какво се случва? Всички много важни текстове, като например, четенето на Евангелието, четенето на апостолските послания, те са винаги на български език. Много от молитвите са на български език, така че тук противоречия няма. Добре, а да попитам, случва ли се невярващи или атеисти да се включат в хора на опелото Христово и как се отнасяте с тях? До момента нито един човек не е дошъл на опелото Христово да влезе и да каже, аз не съм вярващ, нали, аз съм атеист, тук нямам бог и ще дойда да пее с вас такъв човек. Не познавам, но имаме друг много интересен случай. И то е, когато църквите бяха затворени по време на пандемията и ние направихме едно обучение в Опелото Христово, в а, музиката и текста, ние го направихме онлайн. И го кръстихме онлайн хор, български онлайн хор. Имаше такова нещо 20-та година. И тогава а, на мен а, тайничко ми писа една много симпатична дама от а, родопите. Тя ме пише така. Няма да изпоменавам името, mm -hmm. защото ми е приятелка. Тя ми пише така. А, не ли, аз, а, с, а, аз съм юсулманка, казва. Аз съм юсулманка, но това, което ти правиш, опелото Христово, мен ме разплаква с такова удоволствие го пея. Така както съм си вкъщи пред а, нали, устройството, от което гледа. А, аз а, това толкова много ме трогва, че просто... Всеки път плача, всеки път се тръгвам. Така че, невярвости не мога да кажа, но една жена мисулманка ми сподели. Да, това е много, много интересен и добър отговор на моя въпрос. Благодаря ви, Нели Трошева, диригент на Хор Спасение. Днес в 18 часа можете да се включите в това особено събитие. Народът пее опелото Христово, а от 17 часа може да отидете и на репетиция, за да не се чувствате напълно неподготвени.